Godmorgen og velkommen til YouInvestor Morgenheder. Det er onsdag den 19. oktober, og denne morgen starter vi ud med en alvorlig sag om terrorfinansiering, der involverer verdens næststørste cementproducent. Derefter ligger vi vejen forbi Netflix, som overrasker positivt. Vi skal også høre om de amerikanske kapitalforvaltere, der elsker kontanter. Og så skal det handle om fyldte gaslæger, der får prisen til at styrdykke. Du lytter til YouInvest og Mit navn er Sigurd Pedersen. En amerikansk domstol har tirsdag idømt den franske virksomhed Lafarge en bøde på 778 millioner dollar for at have overført penge til terrorgrupper i Syrien herunder Islamisk Stat. Bøden størrelse svarer til knap 5,9 milliarder kroner. I retten i New York erklærede cementfirmaet sig skyldig i anklagerne. Det skete i årene 2013 og 2014, hvor selskabet betalte store millionbeløb til mellemmænd for at sikre driften af datterselskab i Syrien. I alt blev der betalt et beløb svarende til omkring 45 millioner kroner. Pengene skulle hjælpe med at få ansatte, kunder og underleverandører igennem checkpoints i det krigshavede land. Tidligere i år slog en fransk. Domstol fast, at Lafarge var klar over, at mange penge af pengene var gået til at finansiere islamisk stat. Netflix er igen tilbage på et vækstspor. Antallet af betalende kunder voksede med 2,41 millioner i 3. kvartal. Det var mere end den ventede fremgang, som ifølge Bloomberg lå på 1 million kunder. Aktien blev sendt i vejret med 13,6% i tirsdagens eftermarked. Netflix oplevede i perioden en stigning i omsætning på 6% til 7,93 milliarder dollar mod forventet 7,85 milliarder. Du kan læse mere om det gode regnskab på youinvestor.dk Kontantniveauet i kapitalforvalternes porteføljer er det højeste i to årtier, det skriver Business Insider. Det gennemsnitlige kontantniveau i de amerikanske porteføljer ligger på 6,3 procent i oktober, viser tal fra Bank of America. Det er det højeste niveau siden april 2001. Ifølge bankens chefstrateg Michael Hartnett afventer markedet, at centralbanken begynder at vise tegn på et skifte i bekæmpelsen af inflationen. EU's gaslager skal være 85% fyldte inden november. Sådan lyder målsætning fra Unionen. En målsætning, som Danmark lever op til. Onsdag er de danske gaslærer ifølge MarketWire 100% fyldte. Også andre lande i Europa er godt med, hvad angår opfyldning af gaslærer. Det har været med til at sende gasprisen helt i bund. Det siger Christian Rune Poulsen, der er chefkonsulent hos Green Power Danmark. Det at de danske og faktisk også mange af andre europæiske gaslæger er fyldte eller næsten fyldte, det har fået spotprisen på gas til at styrt dykke markant. Gasprisen for leveringen her og nu er altså på det laveste niveau, vi har set i over et år, siger Christian Rune Poulsen til MarketWire. Det var alt, hvad jeg havde til dig denne morgen. Du kan som altid læse med i løbet af dagen på inde på www.jurinvestor.dk. Og så kan du lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Mange tak, fordi du lyttede med.